Det næste vi skal til at høre er en spøgelseshistorie og en beskrivelse af et spøgelsesværk Og da personen det omhandler ikke er gået bort endnu så kan I se at på siden her der er tegnet et par spøgelser så står der u u u u Og hvis man lige altså alle u'er er beskrevet som u h, altså u h, og der kunne jeg godt tænke mig at man lige fjernede et eller to hår, så der to steder kunne står u h, altså u h h, altså u h. Og ikke uhohoho. Oh. Altså uhoho. Oh. Det giver mening, er personen ikke er gået bort endnu. Det er så at sige en forudbetalt spøgelseshistorie. Men nok om det. Nu vil jeg introducere mig selv og sige. God aften her, er det er Paralkræk Bjørn Vester. Vi er i øjeblikket på et skib. Og øh, vores skib er på vej hen af uvæst Eller ikke uvæst men er, der er underordnet i det her sammenhæng. Jeg er lige blevet opereret mit hoved. Og jeg har det faktisk. For at sige det mildt, der er lidt høj sø, og jeg har det faktisk mega dårligt. Men anyway, lad os komme i med dit audiosvar. Three letters from Else Marie Pade. Og det står der der. Og jeg havde egentlig håbet, at jeg ville gøre det, eller lave dit audiosvar på engelsk. Og så blev jeg lidt irriteret. Så fik jeg lyst til at lave det bare sådan her, og nu bliver det altså på dansk. Det var sådan her, at i, øh, i slutningen af 90'erne og starten af 00'erne, der begyndte man sådan meget inden for, det der på det tidspunkt hed elektronisk musik. Det lød så grimt, og det lyder stadigvæk grimt. Men indenfor for, for, for, for sådan undommelig musik. Det begyndte man meget at kigge på, og man begyndte meget gerne at se, hvor man kom fra. Der var sådan et meget stort behov for at prøve at dykke ned og finde ud af, hvor man kom fra, og øh, der blev der trukket det ene opskur, diskorkester frem, efter det andet, og kom i, i smarte remix, osv. Man syntes, at musikken mindede om Steve Reich, og man syntes, at musikken mindede om Terry Riley, og man syntes, at musikken mindede om Ditten og Ditten, og man fandt uh, tidlige disko, og man fandt osv. osv i remixt, Danmark ville så også være med på vognen, og der fandt man så frem til en lidt op på det tidspunkt obskur kvinde, der hed Else Marie Padde, og det var ikke sådan, at Else Marie Padde havde levet sit liv fuldstændig udenfor folks søgelys. Jeg var godt klar over, hvem damen var, og jeg havde også hørt visse af hendes værker, det var ikke sådan, at de aldrig var blevet spillet på radioen osv. osv. Folk, der var in the know, vidste godt, hvem hun var. Jamen, der kom så en flok akademikere, og fandt hende ligesom frem. Disse akademikere lavede også selv musik, det var for. Jeg tror, han hedder Jacob Götz. Og den slags. Og der var så ligesom meningen, at der så skulle begås en remixplade af Else Marie Pade. Og nu var det sådan, at Else Marie... Pades... Marie... Marie Pades musik var på dette tidspunkt ikke sådan sønderligt tilgængelig. Og det var ikke noget, der var udgivet på CD osv. Det var men, men, men, men, men, men de her akademikere fik sig lyst til at booste deres egen musik ved at begynde at remix Else Marie Pade. Nu kunne de jo ikke bare remix med uden videre, fordi de var ikke specielt kendte i miljøet. Og derfor så fandt de så på, at hvis de nu rejste en masse penge, så kunne de få mere etableret, eller jeg vil sige, folk, der rent faktisk bidro med noget til miljøet, til at det også være med på en remix-vogn. Og så langt så godt. Det eneste, der ikke var så smart ved det, det var jo selvfølgelig at Så egen musik ikke blev tilgængelig af den grund, der blev tilgængelig en hel masse remix tilgængelige. Og jeg blev også spurgt, om jeg ville lave et remix. Og, øh, som vi kan se, der er der, så er der en brevudveksling her med Else Marie Pade, og det, det er jeg godt at fortælle, hvad den egentlig handler om. Det var så sådan, at jeg også lavede et remix, og da det så gik op for mig, at hendes egen musik skulle udgives, og det så mere og mere for mig, det var sådan en form for... Jeg følte, det, lidt, det var sådan en form for mis... Ja, det, det jeg følte, jeg følte faktisk nærmest, at det var en form for mild voldtægt af den her gamle dame, og det havde jeg egentlig ikke synderligt lyst til. Men det første brev fra Else Marie er altså sendt til undertegnet lige da Else Marie det de går op for hende, at hun er blevet remixed, og så sender hun så et, et takkebrev. Og lad os prøve at høre takkebrevet. 12, 44, 45, og 17, 45, i København, 9, 08, 02. Og så har jeg valgt et Rasmus Klump-postkort. Eller, fritærkvist. har han er jo sødt. Her er Christian Vesterby. Tusind tak for din vremæs mine syv cirkler. Det er utroligt for mig, Hvad I får ud af en, en, en, samling som en anden maler og kalder min gamle for frist og nyspringer din version ud som lysegrønne glade om foråret tak for det en med alle gode ønsker for dig og din musik sender jeg de her tusind og hilser. Else Ja, og det var så takkebrevet fra Else Marie Pæde. På det her tidspunkt, der fandt der utroligt mange uh, uh, ideer om at genopleve den her. Eller finde en eller anden form for... Altså, musikken der havde på det tidspunkt været meget sådan fremadskueling. Så hvis man kunne finde et ankerpunkt tilbage i tiden, så ville man jo forstørre musikken utrolig meget. Det var det, som de fleste folk tænkte, at de blev interesseret i at finde ud af, hvor det ligesom kom fra. Og derfor så blev der øh, ragt tilbage i tiden, og det blev frem i tiden. Der opstår det problem, at det går, det, det går sin gang over det meste af Danmark, det gør det sådan set, men, men Else Marie Pade bliver udnævnt til forskellige ting, som for eksempel bliver Else Marie Paddes værk udnævnt under en, de kunne den en steppeudvælde, en københavnerbris, udrop til årets idé, come on, altså årets idé, Else Marie Pades værk, årets idé. Det begyndte at lugte meget mærkeligt, synes jeg. Derfor havde jeg ikke lyst til at deltage. Hvis I nogensinde har set remake-setingen, så er der tilstrækkeligt mange andre, der var interesserede i at voldtage Else Marie pad. Så jeg, jeg trak mig ud af det. Ja, og det næste brev, vi skal høre og se, er så et brev fra Elsa Marie Pade, hvor hun er ked af, at jeg ikke er med til Remix-koncerten, og vil egentlig prøve at formateret og at ombestemme mig. Det skal vi høre her. 24.08.02. Jeg har hørt, at du ikke kommer med til Remix-koncerten ud til september. Jeg blev meget, meget kist af det. Jeg havde glædet mig til at træffe jer. Og personligt at kunne takke jer for jeres måde at handle, hvad jeg var sikker på. Men det er overhovedet galt. Og men er størrelses forskelligheden med jeres Det så ja, fantastisk Og give et brev, bet, løfte om, hvor de har her, når de har i MS. Og, og, og, og jeg ville ønske, at du ville ændre beslutningen at komme. Jeg ville glæde mig så meget at træffe dig. Du kan jo ikke bare slå på tråden til Jakob eller Hans. Jeg tror, at du og dette brev var jo et meget hjerteskærende brev. Et brev, der bader man faktisk om Jeg udbad sig en, en, en forklaring for, hvorfor jeg ikke valgte at deltage. Og jeg sendte Else Marie Pade et meget åbent brev, hvor jeg fortalte, at jeg ikke havde lyst til at deltage, og grundeligt til, hvorfor jeg ikke havde lyst til at deltage. Fordi jeg syntes, at det var forkert at profilere sig på en kvinde, hvis egne ikke på dette tidspunkt var tilgængelige, at vi ligesom skulle profilere os med, at vi var sådan nogle arkivsøgende remixere, der fandt gamle bånd og så videre og så videre og bragte det op i nye forklædninger. Det var hele bare hele, hele så på det tidspunkt. Det skal jeg også Og det tredje brev, vi skal høre, er så et brev, øh, hvor Marie svarer på det. Svort okay. <tryk> kære G. Nogetog Christian, tusind tak for dit brev. Ja, 08. Jeg blev meget glad for det. Og for din hår, hår, hår, hår, hår, hår. Jeg først nu, fordi jeg vil have de to plader, men min gramofon var i stykker. Min søn lover at reparere den, jeg har ikke fået den tilbage Han den, der han sagde. Nu synes jeg, at du skal røje et brev plus plader, Når han til sænklerne, jeg synes, det var pænt ærligt at forklare mig årsagen til forvære for CD'en. Det er ok at have en mening. Jeg kan en hilsner til Ja, og der står den så, og hvad kan man sige, i lyset af min beslutning dengang for over 10 år siden, jamen der kan man så kun sige, jeg tror, det var den rette beslutning. Der. der har været utrolig mange folk, der har forsøgt at ride med på Else Marie Pade bølgen Og det positivt ved det er, at Else Marie Pades værker er blevet tilgængelige. Ja, det er jo smukt. Det negative er, at der stadigvæk i dag er utrolig mange, der forsøger at bruge hende på en eller anden måde. Jeg synes, hun har brugt det flere gange. Det er meget få, der har sat sig ned og sagt, okay, jeg vil gerne være din tekniker, Else Marie. Jeg vil gerne være din tekniker, jeg vil gerne være dine hænder i de moderne medier, jeg vil gerne være din. tekniker altså Marie Pagde, er jo ikke specielt teknisk begavet. Hun er et klanglyt begavet, hun er ikke specielt teknisk begavet, og det vil sige, at i dag har hun meget, meget store problemer med at forholde sig til, hvordan man skal fre fremkalde lydbearbejdning øh, i et moderne lydsæt opfølgelig. Der, øh, og derfor så er det så meget få, der er kommet til en og sagt, ved du hvad, nu kan vi være dine teknikere, men alle er ligesom kommet hen til en og sagt, hvis jeg nu ligger et fedt beat under dig, eller nu klipper der op, eller hvis jeg lige fucker det der op, og så videre, så videre, så videre, så kommer der noget interessant ud af det. Og så vil jeg så springe lidt frem til for nylig, der var en koncert i Radiohuset, hvor Jacob Kirkegaard så havde lavet et samarbejde. Det var egentlig ret flot. Det eneste, der igen skræmmer mig, det er, at ved flere lejligheder, så bliver der så omkring koncerten opstillet nogle interviews-situationer, man kan se nogle af dem på YouTube, man kan se, hvordan at Else Marie's taletid hele tiden bliver klippet til fordel for øh, Jakob Kirkegaard, der så også føler, at han skal rappe. Jeg synes faktisk, at når det er sagt, så synes jeg, at Jakob Kirkegaard og Else Marie fællesværk fælles værk, Svævninger, det er en forfærdelig upoetisk titel af Svævninger, men øh, jeg synes, at det var det tætteste, der er kommet på en person, der har talt sig ned og sagt, øh, at vedkommende gerne vil være eller at give El Marie Pæreds tekninger. Jeg synes, det var et flot værk. Jeg synes, det var et godt værk. Jeg synes, det var et værk, der er fint fagnet og træk på, hvad begge to kunne bidrage med. Det var et værk, som var gjort i respekt til tidligere, altså, værker. Derfor kunne man måske godt have ønsket sig, der ville være sket noget nyt. Hvis det nye var tilføjet, så var det, at lyden og klangen var mere opet og digitalt karakter. Det har helt sikkert været på en form for datamaskine. Så vidt jeg så, blev det da også afviklet fra en sådan. Normalt plejer at tale om det, som jeg kalder The Source- og en keeper-of-the-flame-position, altså en kilde og en flammens holde der beskytter position. Det er meget simpelt. Nogle mennesker er født som en udpræget source, og nogle mennesker er jo født som en udpræget keeper-of-the-flame. Det vil sige, at nogle mennesker er kilden, og nogle mennesker kan forsøge at holde kilden vedlige. lige igennem livet, der har man skifte disse positioner, hvis man lever et liv, hvor man forsøger at frembringe kunst af eller den anden form. I forhold til Thorsten Høgh på DJ Audiosvar nummer 27, der agerer jeg overhovedet sadigt. Hvad kan man sige? Det, at jeg gider at bruge tid på at samle hans værker og hans værk og bruge tid på at sidde og restaurere dem osv. Det er jo helt klart en keep-off-the-flame-situation. Der er Thorsten flammen og jeg sørger sig for at holde den gående. At jeg så vælger at editere det kraftigt og den måde, jeg vælger at præsentere det på, jamen der træder jeg så ind og træder i en source-position. Det var noget, som Thorsten Høgh aldrig kunne have gjort. I forhold til Jacob Kirkegaard og Else Marie Pads værk, der føler jeg, og der tror jeg, at det egentlig... Jeg synes, der var en meget fin vekselvirkning. Bortset fra, at værket jo at tro mod Else Marie, kompositoriske idealer, der er lagt i 60'erne. Kirke går ikke ind og laver et dramatisk valg, som er anderledes, og derfor er han jo ind i hendes hænder, men bliver krediteret som kunstner, så det kan være en lille smule misvisende i det her. Altså, det kan være, at han står som en source, og i virkeligheden agerer som en keeper of the flame, men vælger at kreditere sig selv ind i værket som en source, og det vil så være min anmeldelse. Jeg ved det ikke. Jeg synes, at det var et rock roll stykke. Jeg havde en stor glæde af at se værket, og jeg havde en lidt skuffet oplevelse af at se dialogen, der ligger på YouTube bagefter. Men det er så, hvad det er. Nå, men vi skal videre i bogen her. El Camino del Hardcore. Ja, hvor der fast, for det gynger. Nå, no, men øh, det var så det tredje brev fra Else Marie Padde. Men nu ved I, hvorfor at jeg ikke ville være med på Remix CD'en, og hvorfor jeg derfor ikke direkte har været med til at hype Else Marie Paddes karriere til, Fordi det fungerer jo sådan her, at jeg ville egentlig hellere, altså jeg følte, at jeg ville hellere tale godt og anbefale af den af Else Marie Padde, end at stå og blive lige blyet under Dele af en marie paheds klange, og så derefter havererer dem på bedste beskub. Det følte jeg ville være en dørre til damen. Nå, men det skal ikke ligge der altså. Så vi blader videre til næste side og se... I forhold til oplæsningen af disse tre breve af Else Marie Pade, der har jeg anvendt en teknik, som er meget udbredt i anglo speaking lande. Det er en måde at tale på, hvor man, når man skal fremføre en tekst, eller hvis man skal spille en rolle i en film. Hvis man for eksempel skal spille russer, så taler man engelsk med et russisk accent. Og hvis man skal spille en rolle i en Disney-dyrfilm, så kan man være en German Shepherd, der taler med et tysk accent. Og sådan har jeg ikke lyst til at læse det næste brev op, så derfor vil jeg læse det næste brev op i en mere neutral stemmelang. Thank you for the improvisation. It's hard to hear such frank music lately. It was like hearing a fairy tale being a little boy and the handmade hardware destroys the wall between you and the listeners. I feel like you wanted us to pay attention to origins of ethnic sounds. I might be wrong, but anyway, your performance made me forget about modern cities, messes and chaos. Thank you anyway. Sign. Ja, yeah, det der brød jeg var skrevet for mange år siden. Det var sådan at jeg på et tidspunkt havde en plan om at rejse fra Moskva ned til det græske Øhav, og jeg havde printet et kort og spillet en koncert i St. Petersburg. Mens jeg spillede koncerten havde jeg lagt mine papirer lidt væk, og så pludselig dukkede den her note op på bagsiden af et lille print, jeg havde gjort af et kort, og der er så kortet man ser nederst, og på bagsiden af kortet ser man så øverst der hvor jeg har skrevet A Russian Note. Normalt bliver jeg ikke specielt glad for fanbrev. Jeg modtager utrolig mange breve. Jeg modtager utrolig mange e-mails, så det er ikke fordi, at det bliver i den syvende himmel hver gang. På den anden side så bliver jeg altid glad for at modtage folks tanker omkring mit virke. Og øh, det her er jo et meget smukt brev, der er skrevet direkte fra hjertet. Det rammer mig faktisk på mange måder. Så øh, da jeg aldrig har fået sagt tak, så vil jeg gerne sige tak her på dansk fra mit hjerte, fordi at vedkommende skrev det her. Simpelthen, jeg vil gerne sige tak for, at det er blevet skrevet her, men jeg ligger her og har lige blevet opereret, og skibet gynger, og jeg har, har det simpelthen vanvittigt dårligt. Nå, vi skal videre til næste brev, så er lidt mere avanceret brev, og det bliver på næste side. Dear Christian, We briefly met at the NADA fair in Miami, on the night of your performance. Your performance was the only thing I saw all week, ...that I probably will actually remember on my own. In an art context of consumption, it was refreshing to see what I understood as an act of direct communication. Which I feel most artists aspire to achieve, but get lost and distracted along the way. Well, in my own way, I try and bring some art light to the rest of us. This fair, I was doing free readings with a Tarot SQ deck... I made accidentally, while putting together a book of my grandfather's photography. I did a remote reading of you tonight. Take it or leave it. Usually, people pick their own random cards, but these cards kind of jumped out at me, face down, while thinking of you, listening to the Jamiique CD you gave me. I wrote some s <laughs> fired interpretations down. But as the imagery is abstractly put together, there can be multiple readings. Is change subjective? I think it must be. But at the same has one foot in the objective world. P.S. Look me up if you are in New York City sometime over the next several months. My email is Blessings, Oliver Halsman Rosenberg. Ja, og her på den anden side er det så et brev, som ikke blot er et brev, men faktisk er en omgang remote reading fra UFO Oliver 2 uh, at Yahoo.com. Det var brevet også tæt til, til mig, um, og jeg valgte igen at læse brevet op i en, i en mere neutral tone. Jeg var ikke interesseret i at læse det op med en meget amerikansk udtale. Det, det kunne være en måde at holde indholdet lidt for nytigt. Um, det vi kan se, her, ja, det er, at det er simpelthen en omgang remote reading, og der står i brevet, at I wrote some <tryk> interpretations down, but as the imagery is abstractive put together, there can be multiple readings. Is change subjective? Oh. Det betyder, at man tror, at der kan være forskellige læsninger af det her. Og derfor skal vi igennem eh, tre forskellige læsninger af det. brev, som jeg har modtaget, som jeg er utrolig glad for fra UFO eller fra UF Oliver. Remote Reading 1 Ligesom min drøm En pige sang en sang Ligesom min Some y'all to to have been gone And this I'm then drunk For do then the sound This I'm then In piersang the to in sound This I'm then drunk for du denesam Nisam nin In piye sam nin sam Nisam nin twang Sum ya den twang For du denesam Nisam nin sang den in Ils sont bien toi. Vol de cette monnaie. Ils sont bien Reading 2. Jeg så en olvin, revin harer, jeg så dem danse alle tre. Jeg så en olvin, revin harer, jeg så dem danse alle tre. Midt i vindrens kolde sni så jeg en olvin, revin harer, midt i vindrens kolde sni så jeg dem danse alle tre. Jeg i så en olvving derovre, jeg i så dem danse alle tre. Jeg i så en olvving derovre, jeg i så dem danse alle tre. Midt i vindrons kolde snegle, så jeg en olvving derovre. Midt i vindrons kolde snegle, så jeg dem danse alle tre. Jeg i så en olvning derovre. Jeg så dem danse alle tre Jeg så en ulv, en revin, Jeg så dem danse alle tre Midt i vindernes kolde sne Så jeg en ulv, en revin, Midt i vindernes kolde sne Så jeg dem danse alle tre Jeg så en ulv, en revin, jeg sover nu i en regnvejr. Jeg så nu danser alle tre. Mit vindrundskolle sned. Så jeg nu i en regnvejr. Mit vindrundskolle Så jeg nu danser alle tre. Jeg dance, nu i en regnvejr. Jeg sover nu alle tre. Jeg sover nu i en Jeg danser alle tre. Mit vindrundskolle Så jeg nu i Skålesne, så jeg har danset alle tre. Jeg så en ulykke Jeg så du danse alle tre. Jeg så en ulykke med mine Jeg så du danse alle tre. Midt i vindgrunden skålles Så jeg min, min har så jeg den alle tre. Doing Reading nummer 3 I nød og kæde, der bor en bag Han bager krimler og julehjulter Og har du penge, så so kan du få I'm not doing it. some more to go. I'm not going to to do anything. I'm not going to to know you oh how do we know yes, so can't for Men how do we know um, Ofte er breve noget forfærdeligt noget. De har sådan en tendens til at holde en fast i fortiden. At de ligesom som slien trækker en tilbage mod noget, som man ikke længere er. Jeg plejer at brænde alle breve, og jeg plejer at slette alle e-mails. Ofte når folk skriver til mig, så siger de, at du kan jo svare, når du har lyst. Fx din e-mail. Og jeg læser alt post, jeg får, og så plejer jeg at slette det. Jeg gemmer ikke nogen adressebog, på, jeg gemmer ikke osv., osv., osv. Det er vigtigt for mig at slette al information, der peger tilbage. Sådan har jeg altid haft det. Jeg kender utrolig mange, der har utrolig stort behov for at beholde deres brev deres e-mails og deres korrespondencer, så de hele tiden kan række tilbage i tiden og identificere dem selv i forhold til det. Jeg synes, det er ganske redselfuldt. Men nu har jeg altså forsøgt at gøre en undtagelse ved her at publicere visse brev. Og brevene er i dag brændt. De findes ikke mere, så vidt jeg ved. Det kan være, at der er jeg ikke helt sikker på, at jeg forstod remote readingen, så opfattede jeg, at den ikke som værende så er jeg ikke helt sikker på, at jeg opfattet brevet som læst endnu. Derfor kan det godt være, at det kan faktisk ikke huske, om jeg også har brændt det, men alle andre brev er i hvert fald brændt, og alle andre e-mails, der er blevet sendt til mig. Jeg er blevet slettet formateret, og ikke kun hos mig, men også hos den server, der holder dem. Så vi skal altså hele vejen til diverse internetudbydere, for at kunne finde gamle gullipal-e-mails. Og så er der selvfølgelig alle dem, jeg har sendt, og dem er jeg helt sikker på, at de ligger i jeres inbox endnu, hos mange af jer, og dem kan jeg jo ikke gøre noget ved og børn nok heller ikke. Men jeg er meget interesseret i at slette alle spor, men det er vigtigt at rydde op efter sig selv. For de fleste folk de tænker egentlig mest på, hvordan de kan udbrede sig, men meget lidt om, hvordan de, altså, hvordan de kan komme ind i spillet, fylde så meget som muligt, men ikke om, hvordan de kan forlade spillet og gøre plads til de næste spillere. Hvordan de kan forlade spillet på hederlig vis. Det er de færreste, der tænker på det. Det er vigtigt. Ja, og det blev jo en, hvad kan man sige, en lidt flyvende oplevelse gennem... Øh alle disse breve jeg kunne godt tænke mig at afslutte det audiosvar her, men kan dog ikke helt komme til det jeg synes bare ikke det, jeg synes bare ikke det er rigtigt at afslutte dette audiosvar her, der, der må ligesom ske lidt mere og til formålet har jeg dykket ned i arkiverne og fundet et mini om telefonernes verden fra 1980 som er bestilt af Ørn Twist, Twist som var et program på DR p 2 og det er produceret i Danmarks Radios bygninger og er et, et mini-hørespil, der hedder O. Hansen Mariki, øh, og er lavet af, af den person, som, øh, som hedder Carl øh, Bergstrøm Nielsen, og som jeg holder utrolig meget af, men som jeg i øjeblikket ikke har betalt fod med, fordi at herren ikke føler, at han er interesseret i at lave musik for en alternativ eller kunstig intelligens, men kun lave musik for mennesker. Og på den måde er han jo en, en, en lille smule fascistisk øh, anlagt, men det har jeg beskrevet i... Øh, A message to the International Hacker Community, altså DJ Audio Svar, nummer 19. Så der er ingen grund til at gå yderligere mere i det, detaljer om, om, om dette emne her. Anyway, lad os høre år Hansen marki, et minihørspil om telefonernes verden fra 1980, bestilt af Øruntvist på P2 og produceret i Danmarks Radio Lokaler med indtaling af Hanne Lindqvist og Karl Bergstrøm Nielsen et rock and roll stykke og, og det, det giver en fantastisk afslutning på det lange audio svar det giver en fantastisk øh, kompositorisk afslutning på det lange audio svar. Jeg lover jer, skibet vender hjem. Ooh. Mm. All right. Det vil være 11, 1, præcisligt. At det færdste støjde, det vil være... Be... Herre Ridsavs Telefonavis. Væbnet neutralitet prægede stemningen på Nørrebro i København efter voldsomme sammenstød en af de europavale hervorgeende starkes og mutiges parlament. Rigtilfonsoplysning. Jeg kunne da, jeg søger efter en Ole Hansen, som skulle bo på en ø et sted i Stillehavet. Tror I, I kan finde ham? Et øjeblik. Ja, vi har en Ø Hansen på øen Marrakech i Gilbert Island. Skal det være ham? det lyder rigtig Han har abonnent nummer 1. Ved de, hvordan de drejer abonnentens nummer? Øh... Først skal de dreje 009 for at komme ud af landet. Så skal de dreje 98 for at komme ud af Centraleuropa. Hvis de også vil ud af EF, skal de dreje 72. Så skal de dreje 768. Det er Relæstation Kuwait, hvor de skal afvinde klar Så skal de dreje 574. Det stiller...